Nej, jag måste, jag måste klistra fast någonting här bak på klumpen. Som, som en, en motvikt liksom. Mm. Till. Kan jag ha båda? Hörde det, ni tror jag? Jag ska, jag ska prova mm. det så jag hör jag dig. Prata Ä med <laughs> Hej! Ja, men jag hör dig. Det? Ja, men hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till hey. den här veckans avsnitt av En podd om en varje Ja. sin podd. Ja. Jag, jag får börja med att ursäkta det här. Puff, puffande ljudet mm. jag, jag har tappat bort Nej jag har inte alls tappat bort Men jag har oh. inte mitt, pu pu mitt puffskydd skydd. Eh, Så att eh, det är därför det låter mm. Så och jag vill oh, Det är jättejobbigt och Vänta jag måste ha strumpa Ska du passa? Nej. Jag kan passa på att be om ursäkt För, för förra veckans Eller förra avsnittets Jättedåliga stämning Jag var på sjukt dåligt humör Och lät typ sur och trött Det beror på att jag var sur och trött Så Det började jag med ursäkt för Och du börjar jag för puff P-ljud Ja eh, Vad tyckte vi om, om avsnittet generellt liksom? Jag tyckte det var mm. Det var inte så innehållsrikt för oss Jo, ja, det var ju ett jättebra avsnitt såklart som alla. Nej, vet du vad. Det var ett mindre bra avsnitt tycker jag. Ja, de, de... alltså. Grejen är att jag tyckte det var ett bra avsnitt i sig själv. Mm. Men eh, vi som gör en podd om en podd. Ja, det är svårt. Men det är också. Det, det kan ju inte de, det, det är inte deras fel att så här, Nej, det är inte. Gör, gör, ett, gör en podd som är mer inbjudande för oss att, att se den podden. Vi, men, men det fanns ändå en, en hel del. Eh, Uh, bra grejer att prata mm. om Så att uh, det, Du det. hade skrivit anteckningar Ja, så proffiserar jag att jag har skrivit anteckningar um, Nej, jag vet inte Det är bara lite strögrejer Jag skrev egentligen ner det som jag tyckte var intressant att prata om mm. Från podden um, Det är ju rimligt att du <här> <här> jag har, Men jag har liksom inga, inga större Större tankar än så, men, men jag tänkte vi kan börja prata om det här uh, Med, med genetik Glädje och ålder Minns du att de pratade om det på podden? Uh, ja just det, att vissa bara inte är glada Ja uh, precis att att, uh, att, att att lycka Och kanske snarare inte, alltså Att inte vara olycklig Är uh, mera Genetiskt än vad det är Någonting man kan påverka själv mm. För jag menar du är ju en, en, en djupt olycklig person Ja uh. <laughs> tror, du, tror du det har att göra med ditt mindset, typ vad du stoppar i dig, vilket endast är markor med kaviar. Vet inte, en, god, en vän till oss, en gemensam vän, eh, föreslog det Att, har du tänkt på att din ångest är blodsockerrelaterad ha. Det tycker jag är att triv, trivialisera min ångest <laughs> <laughs> Att läsningen är att, att, att, att gå <laughs> och käka en macka Eller, så här, <laughs> Eller att, att, att käka, äta ett en, en maträtt som kanske innehåller pasta och grädde ja. <laughs> ett, ett exempel på <laughs> Men när har du mått som bäst i livet? Um, jag, jag tror att det är nu, helt ärligt Det är nu När du, när du bara äter mackor ja. uh, uh, jag, mår väldigt, uh, jag mår väldigt bra fysiskt Och relativt bra psykiskt. Faktiskt. Du känner? Ja, men var, var ja. bra Eller det är bättre än tidigare. Men, eh, men jag tror för att så här är det eh, i min familj så det, det är det ett ett ett släktdrag ju hos ja, oss att ja, vara väldigt så eh, vilket ju talar för om man ska så här, gissa biologi. <laughs> Att, om man tror på anekdotisk bevisföring i kildisandet i det biologiska fältet så kan jag väl intyga att jag tror att det faktiskt till stor del är genetiskt. Mm, det men det är också tråkigt för vad ska jag göra Eller så här, Nej, precis. Nu vill inte prata om mig, men vad ska en man göra? Ja, då går det ju inte, inte att. Alltså, på något plan så går det säkert att förändra lite att man kan alltså, kanske inte dricka alkohol. Ja, det en... eller dricka alkohol. <laughs> Nej, ska jag. <skojar. laughs> Nej, men typ, man kan um, kanske se till att man har typ för jag vet att så här, typ eh, vitaminbrist kan leda till depression mm. till exempel. Är det sant? Ja det, ja, det vet jag om att det kan. Wow. Um, så man kan ju se till att, att äta bra, typ ta så här ja. vitamin tillskott typ. Men är men Ja, det är, nu låter deprimera det nu. Ja. Men jag menar på något plan så, så, så tänk, alltså det kan vara så ju att det går inte att ändra på typ. Mm, du är en väldigt glad person ja, ja, men det är verkligen. Jag har ju tur på det sättet. Ja. Sen har ju har jag haft lite perioder också. Jo, men, eh, du är väl bara människa. Ja, men, men det, det, det, det, i, i det generella svänger så, men det, det du har jag... också väldigt bra hy. <laughs> Just ja det just det. Ja det kanske jag. har jag, jag, fick ja, väldigt, jag fick väldigt lite finnar och så när jag gick in i puberteten och så. Ja får ju fortfarande mina okäntnärliga finnar. Jag. Fast jag, får, jag får också finnar ibland. Jag, jag har tror på jag inte jag har sett några en finnar på. Det. Ja men på ryggen räknas inte. Ibju man ibland. Jag tror inte jag har sett det i finnar. Men, du, men det är väl en, en sån grej som man inte tänker på när man ser. Finnar? Jo, gud. Ja, men om man har jättemycket i ansiktet ja. så tänker man väl på det. Men om jag har en i mungipan. Men du ser väl på mig att jag, jag, att jag har en, en och annan finna i mitt ansikte? Nej, du har ju ingen finna. Jag, en finnare, jag har en liten på kinnen, tror jag. Eller kanske nej. ett sår. Ja, nej. Det är, du har ingen finna. Ja. Du har också bra hy. Tycker jag. Ja. ja det kanske. har du faktiskt. Då kan vi utesluta <laughs> <laughs> korrelansen. Det handlar väl mycket om... om att man tvättar ansiktet också. Nej. Jo, jo, Fast jag jag använder, jag använder ju. Fast jag inga såna Nej, jag det, tvålar inte ansiktet heller ansiktet. Nej, men det tror jag, det brukar typ tanter säga tvätta med vatten. Ja. att det är lösningen och det tror jag. Men jag tvättar också bara ansiktet med vatten Ja, nej, Jag, jag, jag, jag tänker att, att de naturliga fetterna man har liksom. Ja, eller um, vad har vi sagt nu om glädje och genetik? Vet, eh, vad tyckte Solli och Carolina att de trodde det var genetiskt eller? De, de pratade ju om att, att, att det var lite... Att det var en teori bara. Ja, men, nej, de men att man... det var lite jobbigt på något sätt. För då betyder det att, att då är ja. det som det är. Mm. Nu alltså då är, lite. Då, är man, då är man tvingad. Ja. Då är man fast liksom i. Men så är det väl, eller så här. Um, oavsett sinnesstämning så är det ju uppenbarligen som det är ja men du kan inte om du inte kan påverka någonting själv så blir det ju också jobbigare att, att acceptera typ tror du det jag tror för jag finner faktiskt ett lugn i att helt enkelt bara konstatera att, att eh, ja jag mår inte bra förstår du jag ja. finner ett lugn i det eller så här att aha, ja, det är sant. Eh, för det är också du vet för jag eh, har hittat super många fiffiga sätt att eh, att liksom göra saker ändå och du vet Aha. man hittar ju taktiker. Så det är för egen del så tror jag att den insikten eller den tanken om det är så att den är inte tröstande men att den äm, att det är någonting att jobba från. Hellre det än att så här varför är jag så ledsen hela tiden? Mm. Hellre då att veta att ja ah, jag är ledsen det är för, för jag så. Jag är mina gener sån är jag. Aha. faktiskt. Men jag menar på ett sätt alltså jag kan förstå vad du menar men jag menar när jag mått dåligt så har det varit då har jag tänkt att det går över snart mm. förstår du vad jag menar det är bara temporärt det här och jag har försökt att titta eller svar på varför jag har mått som jag gjort men mm. kom fram till att ah, jag vet inte jag är bara inne i sån period mm. det går över snart och det gör det oftast mm. men om man, om man, om man är djupt deprimerad eh, och man kan konstatera att det här är bara mina gener alltså jag kan inte påverka Jag kan, inte få jag kan inte få stopp på det. Typ. Mm. Men då kan man fråga sig vad är det alternativet? Ska jag eh, ta livet av mig? Nej, det vill jag inte göra. Nej, Nej. Då, då får då. man bara acceptera det. Ja. Suck upp up. Liksom. Jag tror det. Ja. Jag, jag funderade på det här eh, med skön skönhet kontra feminism. Kontra kräm. Kontra kräm då. De pratar lite om det i podden också. Mm. Pratar de eh. om skönhet? Verkligen. Eller pratar de om Eh, mer Exhibitionism är ett supervärderande ord Så jag vill inte säga exhibitionism Men eh, Jag vet inte vad det betyder mm. Vad betyder det? Jag tror det betyder en eh, Vilja att Alltså jag är exhibitionist Du vet för att man Typ tvångsmässigt eh, Håller på att Man, man vill synas helt enkelt mm. Det är exhibitionistiskt ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Eller pratar de specifikt om skönhet? Just. Nej, jag kanske var med jag som tänkte. Eller, eller Förlåt, när du säger skönhet så, så tänker jag på någonting som är vackert. De, de, de pratar inte om skönhet, men då, utifrån att typ så här, att sminka sig, att dra. Ja, alltså igen, så kanske i, i, istället för att säga en, en vilja, en, vilja mm. en strävan efter skönhet. Då. Kroppsunderhåll för skönhetsfrämjande det... ritualer. Ja, precis. För jag tycker det är intressant. I, i feminismen liksom, att, att, att man är ju medveten om att att skönhetshetsen är ju ett, patri, ett patriarkalt förtryck typ mm. att, man, att man eller att kvinnor vill se ut på ett visst sätt mm. att, att, man, att det förväntas vara att, att se ut på ett visst sätt. Um, och samtidigt så är det ju jättekonstigt att att eh, kritisera kvinnor för att de sminkar sig typ. Har du, något, har du några tankar kring det där? Mm, jag, jag tycker, tycker inte att intressant. man ska kritisera kvinnor för att de sminkar sig. Vad du? Jag tycker inte att man ska kritisera kvinnor för att de sminkar nej, sig. Nej, nej det, det tycker inte jag heller. <laughs> Men det är intressant, det finns, där finns ju intressant. Då måste man börja fundera på att... För Men måste... det är ju det här typiska dubbelbestrafting helt enkelt. Eh, mm. Så här... Eh, att man tycker att en kvinna ska vara vacker, mm. givetvis. För att en ful kvinna det ju, den har ju ingen funktion. Precis men sen så när, när en kvinna eh, liksom när det framgår att en kvinna anstränger sig för att se ut på ett visst sätt då skulle det bli lektion för att hon ja det är ju uh, eller sånär. inte anstränger sig. Eller ha, nej okej, förlåt jag. jag precis. Mm. Att, att, att man sminkar om man sminkar sig som en ja, dålig feminist, om man, om man inte sminkar sig som en fullkär. Ja, du tänker på feminismen just. Nej, men alltså det är ju en form av dubbelbestraffning. Men det är inte det också en sån här super. Det är så här. Det var ju en diskussion man hade inom den feministiska rörelsen för länge sedan. Att, att kvinnor så här. Först så här, jag behöver inte raka mig. Och sen så accepterades det, nej, man behöver draka sig. Och sen så gick det för långt och man såg ner på dem som istället drakade sig. Mm. Och så har man istället här, jag kan visst raka mig. Mm. Och nu är vi där. Ja, just det. Man kan också raka sig. Och man kan också inte göra det om man vill. det är där man vill landa. Det, det är där man är också, tror jag. Eller hur? Ja, jag tänker på det här med, med burn your bra och den här liksom grejen. och. Burn, burn your bra. Mm -hmm. Alltså när man... Brän, när det jävla de, 70-tals... Äh, är det så gammalt? Jag, jag, jag inte tror det. Var. Det var typ första vågen eller någonting. Hoppsan. Jag trodde det var ett rätt så ny grej. Den här Nej, men det är ju... No bra grejen liksom. Det är en retro åsikt. Ja, <laughs> ah, fan. Typiskt. Som man använder lite... Skämtsamt, tror men jag menar, i, jag. men så, också så är det väl men i grund och botten så måste man tänka så här då att det är det finns ju alltså en, en syn... parolen borde vara börn ja bra om du vill ja precis men det blir ju en nej, helt nej, nej. Udlös. men jag har <laughs> inga problem med parollen men jag tänker bara att det är intressant att tänka för jag menar då måste det vara så att eh, du du förväntas att se ut på ett visst sätt mm. Och det är problematiskt att det är så, mm. eh, att samhället ser ut så. Det gäller inte bara kvinnor, det gäller ju liksom män också, även om det inte är lika starkt. Mm. Eh, men, men, men samtidigt, det, det finns negativt, de flesta aspekterna av det är negativt. Att, mm. eh, oj, oj, oj, oj. Nu, nu ringer det här. Jag måste ladda min telefon också Ja, du kan ladda nu, jag sa hej. <laughs> hej. Hej, hej, hej. på PM, inte på bioborren. Vi ses snart. Hej Har du mycket pengar? Nej. Jag har inte heller mycket pengar. Det här synen på hur en, en kvinna mm. ska se ut. Och även män då, fast i en mindre liksom, det är mindre, man, män har ett större utrymme att se ut lite hur man vill såklart. Mm. Um, men den synen är negativ i de allra flesta aspekter. Därför att Man sk alltså, det är ju problematiskt När en grupp ska bestämma Hur en annan grupp ska se ut liksom. Men det finns ju även en positiv En, en smula po po positivt i det Och Det är ju den Alltså den glädje man får När man eh, Har tagit ett steg närmare ett, Så som man vill Förstår, förstår du vad komma till mm, jag förstår. Så det, och det får man ju Försöka fundera på hur man kan balansera det då. Du menar att, att Utseende ideal är positiva i den meningen att man blir glad om man uppnår dem. Aha. Ja. men då är, då är det för att då tar du bort ledsen för att du inte öppnat dem. Mm. Och närmar dig ett öppnat ideal. Men det är det jag menar alltså om man om Du är man... bättre att, att ha ett utgångsläge som är glad för att du för att det inte finns någon skrofasthet. Ja, ja absolut. Ja, det är det vi, det är det man vill såklart. Mm. Men, mm. men det jag menar är att, att Det, man kan inte ta för många steg samtidigt typ. man kan inte så här chäma folk som inte som, som, som sminkar sig typ man, Nej, alltså, du vet. det är ingen som tycker att man ska det eller jo idioter tycker man. men framförallt så, så tycker väl alla feminister för det är ju så här, alltså det var kanske superhett diskussionsämne för kanske några år sedan mm. att feminister Kan ju då också Sminka sig eller raka sig Och så mm. det tror jag att Alla är överens om nu Att um, Oavsett um, Morgonritual Så kan du vara en God feminist Ja precis ja. Och det är det... Och det där märker man faktiskt tydligt ett tydligt mm. framsteg. Men jag tänker på det här också. Typ ja, ja. ja, Nej, vad skulle du säga? Nej, jag skulle ty typ här, min mamma eh, eh, är också, eller så här, Hon är också börjat prata om att eh, mm, eller skiter det kanske. Ja. Nej, för jag tänker på det här i, i, eller i, i relaterat till detta är ju det här med att man inte ska sexualisera. Mm. kvinnors kroppar. Mm. Det där det finns ju en... för Jag jag har funderat lite över det och då tänker jag så här, ja, men vill man inte få sin kropp sexualiserad på något plan? Mm. Vi har ju pratat om det här tidigare och jag tror att svaret helt enkelt är att man vill att ens kropp ska sexualiseras när man själv vill det. Mm. Förstår du? När man själv bjuder in till att bli sexualiserad. Då är det trevligt om någon tänder på en. Eller men det, alltså... Men det är väl störigt att En kropp ska Liksom dömas när man inte Alls är sugen Eller På, på något plan så kan jag känna så här Att, att, att, att vad, vad som är sexigt och vad som är snyggt Det är känslor som ingen människa Kan styra över vad man tycker Förstår du vad jag menar? Mm, så och jag vet inte, alltså på något plan Men det, det är inte det det handlar om, att sexualisera en kropp Utan att sexualisera en kropp, det är till exempel Så här um, Att, att jag kanske... När jag pratar med en kvinna så kanske jag eh, kommenterar på hur hon ser ut istället för att kommentera vad hon precis sa. Eller du vet så här. Men vill, Vad vill man man är inte att någon är det så så att första man är jag säger? Jo, men... Alltså, jag, eh, det vill man ju. Eller varför finns, var, var finns det för negativt med det? Så länge det inte är det enda man mm, bedömer. Men jag tror det, det är, är nog en typisk sak som, som du och jag inte kan eh, sätta oss in i, tror jag. Nej, det är klart. Att bli liksom, Men det är ändå intressant att diskutera. Mm, absolut. Eh, Och, ähm, för jag menar, i, i grund och botten Tänker jag, alltså det här är ju inte vi, vi har ju ingen rätt att ha åsikter Om det här egentligen, för vi upplever inte det här nej. Men jag tycker ändå att det finns ett värde i Att, att diskutera det, ändå ja, Eller? Ja, jag, för jag tänker så här att Så länge det inte är det enda Sättet som man bedömer en, en, en, en person mm. på, Hur huruvida den är snygg eller ful Vilket det är ett, det är ett problem idag att, att det är så, ja. så tycker inte jag Det är finns ett problem med att tycka att någon är snygg typ. Nej, det finns väl inget problem med att tycka att någon är snygg, för det tycker man ju oavsett, ja. eller så, det är som det ser, det kan man inte för Jag förstår delen av det som är så här hur, hur marknadsföring mm. av kläder är, hur och är, alltså, också att så här sådana äm, är ju problematiska Snygga kvinnor får jobbet och fula får det inte, mm. vet, fast jag menar att snygga, snygga kvinnor lyckas ju sällan i karriären till skillnad från män, Ja, det är sant. alltså såhär Men jag menar, även om, det är, även om det är annorlunda eh, Bland män Och det är lättare för, för fula Konstiga egentligen uttryck använda. Jag tycker att man, eller om man lyssnar på typ Lady Damers Lady Damer, hur man nu säger Jag, ja, vet, ja, jag som, vet inte. Feministisk eh, bloggare Och hon har en podd också Podd. Jasså, yes, so, det visste mm, jag Som heter Vad heter den? Jag lyssnade ett på den förut Det är hon och någon som heter Mondo Kanel Heter den Heter den flickvännsmaterial? Jag tror den heter det. Eller så heter det en av poddarna. Eller? eller en av deltagarna. I alla fall, hon pratar mycket om att så här det finns snyggt och fult eftersom att det finns ju uppenbarligen idéer om vad som är snyggt respektive fult. Mm. Och därför ska man inte hålla på så här alltså jag tycker att alla är vackra utan så här, nej men så här en person kan vara ful i mm i samhällets ögon. Och då ska man säga att så här, mm, jag är ful. Mm. Det gör mig inte sämre för det. Jag bara så har ett utseende Precis. som inte Eller, alltså, är sämre. och Jag menar bara för att alltså, det finns ju alltid någon... Alltså, någon tycker att allting är snyggt också. Förstår mm. du? På något plan. Mm. Ja. Jo, men så är det ju. <laughs> ja. Det är bara att det är en viss syn på vad som är snyggt. Precis. Som har, alltså, för, för, det finns ju många idiotiska... Eh, snubbar liksom, som är så här: jag förstår inte anorexia, ingen snubbe tycker att det är snyggt att, med, med så smala tjejer typ alltså, så, det är ett efterblivet argument ja, <laughs> på så många sätt men på ett sätt så är det alltså, du vet, det, finns ju, alltså, det finns ju mängder av, av personer, inte bara män men alltså personer i allmänhet som tycker att liksom, att, att, att alla olika sorters kroppar alltså, mm. är, är vackra, men problemet borde väl i så fall vara att det finns en Stor syn från samhällets sida typ, mm. om vad som är den snygga kroppen. Mm. Det finns ju en ett ideal, en norm. Ja, precis. precis. Det finns en norm, men jag vet inte, alltså, den stämmer ju inte, kanske inte överens om vad människor tycker egentligen. Jo. Eller tror du det? Ja, eller vad de flesta tycker, eller, eller lär sig tycka. Ja, alltså, så är det ju. Ja, ja lär sig tycka. Ja. Kanske är nyckelordet då. Mm. Men sen finns det ju givetvis människor som Tycker något annat än det som är normativt i Men jag tror att det är, det är fler än vad man Tror som tycker det Tror du inte det? Mm, jo Det är det kanske men alltså, Jag tror att i grund och botten Så tror jag att det är så här att, Det här är intressant tycker jag ja, Jag tror att i, i grund och botten så är det så här att, att eh, Det finns jättemånga tjejer Som tycker om smala Smala killar mm. Det finns jättemånga tjejer som tycker om lite Är lite större killar Det finns jättemånga tjejer som tycker om Extremt vältränade killar mm. det som, Jag tror att i grund och botten så handlar det om att eh, Det är synen på vad en kille Själv vill vara Förstår du? Att, att, att om, om, jag vill, om jag vill få en, ett sexpack mm. Då är inte det för att jag Nödvändigtvis tror att, att Alla tjejer tycker om sexpack Utan det är snarare en En, en bild av hur en, ja, ja. Hur en, en, en, en mans kropp ska se ut ja, för, för egen del För egen del, slags. och jag tror att det är samma mm. grej med, med kvinnokroppar att, <hör> att, att, Alltså även om det är klart att, att Det finns en, liksom, en idé om vad män Vill ha också mm. så, så, så tänker jag att det kan ha också att, göra med att, att Och det kan ju också ha med eh, Typ någon slags eh, Inbördes Krav att kanske du vet Att det kanske egentligen är män som ställer krav på andra män Snarare att ha ja, väldigt muskler Och eh, motsvarande hos kvinnor Precis. Så kan det faktiskt vara På eh. ett sätt Och jag tror att det är ju framförallt Så är det väl ett sätt att, alltså att Sälja produkter För mm. att Alltså för att eh, Alltså om man, om man skapar en bild av hur alla människor Ska se ut mm. Oavsett vad människor tycker är fint Men om man ändå skapar en bild att så här ska en, en, en kvinna se ut då kan du skapa en marknad med olika hjälpmedel för att alla kvinnor ska se ut så. Men jag menar, ja, all, alla, alla, jag tror att alla, alla kroppar är, är fina för någon. Liksom. Och på, på båda, på, bland båda könen. Typ. Ja, givet. Så är det ju. Det tror jag. Nu um, ska vi se här. Vad har skrivit med det? Eller hade du någonting att tillägga? Mm. Nej. Vill inte gå i för mycket cirklar? Liksom. Nej. Men Jag har ju... Ja. Jag har en, någon slags bara vag känsla av att eh, exempelvis... Men för, för att... Så här. Man kan kanske hävda att en väldigt, väldigt vältränad manskropp är idealet för en man. Mm. Men då vill jag ju då, då Jag känner att eh, Inte så många heterosexuella kvinnor Faktiskt tycker att det är så himla fint kanske Nej Men och, och sen så tänkte jag så här Men det kanske inte är idealet egentligen Alltså det kanske bara är så här eh, Den extrema symbolen Utan det som är faktiskt Det kroppsidealet för män är, är Någon slags Bara så här normal byggd person typ. Mm. Att det kanske faktiskt är det som är. Så jag gör ju ingenting så. Ja. Nej Tack men mig. alltså Drott jag tror att jag tror framförallt så handlar den mannskroppsidealet handlar ju om alltså det, det är ju jag tror att framför att det framförallt är män som andra män mm. som tycker det är viktigt. Faktiskt. Och Caroline Ringskog kom <laughs> och hennes elaka kommentarer <här>, de bråk Det var jätte <här>, Konstigt faktiskt. Ja, Tasket. Taskigt. taskigt. Um, också eh, konstigt att utgå ifrån vad Michelle Obama mm. vill, tycker, alltså vilken kropp hon tycker är. Ja, hon tyckte synd om Michelle som fick ligga med en, en benig kille. Ja, ja det var konstigt. Ja, det var konstigt faktiskt. Jag som representant för beniga killar tar det illa <laughs> Och jag som representant för otränade killar tar också illa ja, ja, ja okej Nu har jag en, en lite mer tydlig grej här då. För att eh, eh, Liv pratade om Att hon är trött på att man Politiserar saker mm. Som eh, inte kanske borde politiseras Som inte borde vara politiska mm. eh, Och hon, hon Pratade ju Det känns som en, eh, en, en, en En åsikt som kommer växa i popularitet Det tror jag också Snart, det, en, det kommer ja. bli en ny trend Ja verkligen, för mm. folk är så jävla trötta på att allting är politiskt ja. Och just det här liksom, Det privata är politiskt Det kanske stämmer mm. Men allt privat är kanske inte politiskt Mycket privat är politiskt mm. Mycket privat är politiskt <laughs> Men inte allt mm. Ja, så kan det vara <laughs> så jag, har, jag, har ett, jag har faktiskt fyra, fyra exempel Som jag tänker vi kan diskutera mm, om, om, om saker som, som är politiska ja. Eller som, som ofta Tas politiska men, men så kanske inte, kanske inte Jag, jag är inte själv säker på att ja. de inte borde vara politiska Vad bra att du har skrivit ord mm. jag, du, jag är förberedd ja. Några av dem är dåliga okay. <laughs> <Så du vet. laughs> Typ den första då eh, Som vi redan har pratat om Men mm. Bob Dylan och konst generellt Det har mm. vi pratat om det. det är politiserat Men jag menar snabbt är det, Borde det vara politiskt? På en sån stor utsträckning. Rör inte min del, jag ska jag. <laughs> jag känner alltså så här, det har varit så jävla. Det har snackats så jävligt mm. mycket om det. Vi är färdig snackade. Ja, jag tror det också var. Ja. Och så här. Ja, det blev en man. Men man får kanske så här: Vissa män har andra egenskaper än att de bara är män. Vissa män är faktiskt duktiga på det de gör. Så, mm. Tack för mig <laughs> Nej, men jag, också, jag tänker konst generellt att det, det är klart att det finns politisk Konst liksom. Mm. Men som, som Liv pratade också om det Att hon ville röra sig mot En mer konst som Bara är konst typ. Mm. Och hon har gjort de här glasskulpturerna Och så där. Och jag menar Det, det, det, det är ju skitbra Och det, mm. då är det ju tråkigt för Liv om Folk ska börja säga så här, Åh, det här är ett uttryck för den här och den här ideologin mm. och det här det här förtrycket och det här betyder det och det. Nej, utan det här är något vackert att kolla på. Typ. Mm. Det är ju en superhärlig, ganska naiv bild av konst mm. som jag tycker är trevlig. Ja, för att i grund och botten Det är det klart att det finns politisk konst. Det borde finnas politisk mm. konst och vissa sorters konst är ju rimliga att problematisera politiskt också, såklart. Men. Det finns också ett värde i konst som är apolitiskt. Mm. Vi pratade om det på ett seminarium nyligen om att mycket konst. Eh, det politiseras inte, men det, det liksom tvingas in i typ en psykologisk kontext. Mm. Så ah, den här konstnären hade vanföreställningar mm. om det här. Så, så han målade en massa elefanter. Eh, så, ja, nej. Eh, han tyckte elefanter var fina kanske. Mm. Eh, Och, och det är ofta det kommer fram Sen när konstnären dör Så kommer konstkritiker De lanserar en massa teorier om Exempelvis det här fallet Nu missar jag inte vad konstnären hette Men det var man hittade Han hade målat massa så här, Elefanter och giraffer och grejer Och det höll på att Sätta sig i psykologisk kontext Jättemycket Och sen så hittar man Massa böcker Med de här motiven i som konstnären har blivit helt enkelt bara inspirerad av. Mm. Då sa ju för sig en på seminariet att psykologin vinner ju alltid därför att varför valde konstnären att måla av just den elefant. elefanten? Mm. Mm. Jag är ja, alltså att, att tycka att någonting är vackert, det är också psykologi. Mm. Så. Men, men fast också så här: Vad blir det för syn på konst om man bara sätter sig bekvämt bak och så här: mm. ah, Vad fint. Mm. Då blir man ju någon slags. Mark god. <laughs> <laughs> Nej men alltså det finns ju ett värde i Alltså, alltså det finns ett värde i, i att, att tolka saker politiskt Alltså bara för att alltså, det, finns, det är klart att det finns ju grader i helvetet typ. Mm. Men jag menar i, i dagens samhälle Om en kvinnlig konstnär Hade målat ett motiv Med en vagina på mm. För att hon tycker det var ett fint motiv mm. Det enda människor skulle prata om då är Att det här är politisk konst Absolut. Förstår du? Och nu är det ju också rätt 90% av fall Ja, ja, ja men absolut men alltså, Man kanske inte ska utgå Man kanske ska testa då Att, att se på konst bara rent estetiskt Men jag tycker man måste kunna ha två, två tankar i huvudet samtidigt <här> Nej, alltså du, kan, du. Du, du ska Så. kunna läsa livs serieböcker Och tänka att det här är politisk, mm. ett, ett uttryck för politisk konst Men du ska kunna lyssna på Uh, Spanish Boots of Spanish Leather. <laughs> mm. <laughs> Eller förlåt, Boots of Spanish Leather heter det bara. Mm. Um, du bara. Du kan tolka den politiskt, men du ska också kunna lyssna på den uh. apolitiskt och bara se det som en skildring av en händelse och en känsla. Uh. Kan man läsa Livs uh, utan att tolka in. <laughs> jag har inte läst Nej. allting som Liv har gjort. Det jag har inte heller gjort. Vi har läst en del. Men uh. Uh, Mm. Jag har, jag, vi får gå vidare till nästa här nu då, För jag har ju fyra exempel mm. um, ska vi se. Ja, uh, kläder och mode Det här mm. tänker jag, det här, det här är som gjort för dig Ja, det kan vi um, säga Och då knyter vi också alltså, Du märker att jag är duktig på att knyta en till tidigare avsnitt här I det här segmentet uh. för nu Är det en styrka eller en nackdel att vi redan har pratat om det? Jag vet inte Men uh, um, kläder och mode liksom. Mm. Ska, det, hur, hur, ska det politiseras? mm Ska, ska. ska det? Ska det liksom? jag tycker att kläder och mode har politiserats för lite. Tycker du det? Och att ja, jag tycker det nog det. Och att den diskussionen vi har om mode att vi tillskriver mode den tyngden, mm. det tycker jag är trevligt. Men tänker du inte du tycker inte du det finns en problematik i att jag som en, en vänstermänniska inte för att jag skulle vilja det liksom, mm. men om, om jag hade tyckt att eh, kostym är, är extremt snyggt mm. och gått till skolan varje dag i, i, i, i en, en fin kostym mm. är inte det problematiskt då att, att det ses som ett uttryck för åsikter Det är problematiskt bara för att det är så många tråkigt. Det är en så tråkig åsikt att tycka att att att en kostym är borlig. Ja ja. Jo visst. Men jag menar... annars så um, um, om du kommer i skolan i, eller så här. Um, om du kommer. Ja oh, vad inte. Ja oh, jobbigt för. Att, <laughs> Mm. menar om man, om man tycker om Till exempel om man tycker om ett, ett 1800-tals Mode mm. Som man tycker är, är jättesnyggt ja. du, Jag vet att både du och jag har haft perioder Där vi ja. har tyckt att det är väldigt snyggt, jag jag tror tycker man att är se, snyggt. Vad tycker man då? Att, jo men det, det ser sig som en Spelning av konservativa åsikter också Tror, jag. tror du inte det? Oh. Och, och hur, kan du, hur kan du tycka att det är snyggt så det är här, så här dåligt ja. var det på 1800-talet Mm -hmm, det tror inte jag Jag tror man bara tycker att det är Det är ju töntigt ja. ja det är lite töntigt <laughs> Men jag tror också att man tycker väl Man ser väl bara det som, som ploj tror inte. Jo. Jag tror inte någon, någon tolkar in konservativa åsikter I en Nej men Samtidigt så tänker jag så här det också Man kanske ser på en person som, som kommer i tweed kavaj mm. Eller tweed kostym mm. Går omkring på stan i tweed kostym Och röker pipa Som kanske inte är direkt är en person med, med feministiskt Lutande åsikter Um, för det är ju ett uttryck Av en manlighet också Som alltså. Jag tror, tror Ja, jag tror typ att um, Att tweed Har en särställning mm. Att den står utanför den typen av uh, tänker. Men det, det gäller nog bara tweed för det Jag har en sån känsla bara, oj, har varit av att alla kan ha tweed <laughs> <laughs> um, För att helt ärligt De jag har träffat som, som har tweed på sig är typ Superbra feminister Ja, men det är en sån Akademisk kanske mm, snarare ja, kanske. Men jag tänker också så här En person som, eller en, en tjej Som inte är feminist mm. Ska brinna i helvetet ska, ska, ska, ska, ska väl på något plan kunna ha eh, På sig Harems om Om hon tycker det är snyggt Utan att ja. Um, jag, jag tycker inte, eller så, här ja, jag tycker att man ska få på sig vad man vill. Jag tycker inte att, att eller så här, man får. Ju, jag tycker gärna att kläder får användas som verktyg för någonting annat, att man kanske kan genomdriva Någon slags um, um, föränd, någon, någon slags typ samhällskritik med kläder. Mm. Som tycker jag är skitfett. Ja, det tycker jag med. Um, men jag tycker nog inte Att Det är ju jättetråkigt att, att begränsa klädesplagg Till just politiska åsikter mm. Tycker jag är tråkigt Men kläder kan, det kan vara intressant um, Med så här uttryck för jag säga, Genus uh, Performativitet och Sexualitet kan vara intressant mm. Hur man använder kläder på um, Men alltså, på samma sätt alltså Det är ju hemskt tråkigt att, Och det kan inte ens är så här Men jag tänker att, att Om det kommer en en, liksom, en, en, en, en blondin med sådana kort, kort, shorts och du vet, blottande kläder så tänker nog de flesta att, att hon inte är feminist. Tror du inte det? Ja, det gör kanske. Men det är en konst, det är en dum tanke. Ja, ja det är en ja. jättedum tanke för det kanske hon är om man ska kunna klä sig hur man vill. Mm. Men det, i grund botten det... så är det ju så att, att ett sätt som vi uttrycker våra politiska åsikter med mm. är ju i kläder. Jag tycker, jag tycker inte att det ska vara så Nej, att uttrycka politiska åsikter Det tycker jag är befängt Ja, men vi gör ju det Jag menar, jag, jag, jag har länge haft Som, som, som en mall för mig själv Att man ska inte kunna se på mig att jag är kommunist För det gjorde man för Innan i mitt liv så kunde man se det på mig På din lenin pinne. Ja, typ Och, och, och eh, ja, det är ju skäms ju över idag. Jag vill inte att jag vill inte klä mig på ett sätt som antyder vad jag tycker politiskt. Nej. Det är, nej, jag tycker att det är tråkigt Så, men också Du har nog rätt i att man tolkar in Just politiska åsikter men det tycker jag är dumt. Det tycker jag inte man ska göra. Okej, då går vi vidare till nästa. Identitet här skrivit nu. Mm. Ja, det kan alltså Det är lite samma som kläder som att kläder är ett uttryck för identitet Men jag tänker också identitet utifrån Ett, ett bredare perspektiv Kanske mm. Vad för identitet? Nej men alltså hur man Alltså hur man uttrycker Alltså i, idag så är väl eh, Att ge uttryck för identitet Är ju väldigt viktigt idag liksom. Alltså att ha en identitet Någon på något slags liksom, individuali ja, precis, individualitet Ja precis en individualitet Jag gillar eh, typ vita färg alltså, mm. eller vad som helst mm. eller typ Marshall-förstärkare mm. det, det är ju ett uttryck för identitet mm. och det är ju också ett uttryckssätt och, alltså, det, för det politiseras väl på många sätt mm. ja, kanske då på samma sätt som vi just pratade eller tänker du kläder för ja, det det gå. Ja, vi kan jag tror att det är lite cirklar, samma För det är lite samma grej ja. Tycker man om brun sprit så kanske man inte alltså, du vet, Tycker man om att sitta och röka cigarrer och dricka whisky Så kanske man inte framstår som en feminist Tänker folk så? Helt ärligt Tror du att folk tänker att om någon om, om tycker om konjak Så tycker de om högerpolitik? Ja det tror jag Tror du Rå, det? det tror jag, oj oj oj Jag älskar ju konjak Men vad konstigt jag Eller jag kan har helt fel Jag tror inte det Men jag menar röv, rövin är ju eh, Oh men det är väl liksom... någon... Den klyssjan har väl. Nu ringer det här igen. Det var ett jävla ringande. Hej! Hej! Hem hos mig, vi spelar in en podcast. Vi skulle, vi skulle komma in nu, vi om det är snart. Yes. Hej. Men det, det är samma sak som är klart. Har du många, hur länge har du spelat in? Det är fyra minuter. Ja, fast vi har också haft tag i två telefonsamtal. Och ja. Jag har hämtat en strumpa. Ja. Nej, men, <laughs> eh, nej, jag har en till. Ja. men den var lite dålig. Eller, Jag vet inte vad mer jag ska säga om det nej, Det är som är kläd Vad var din fråga? Att man uttrycker någon slags individualitet nej, nej, om, nej, nej, I grund och botten De här fyra sakerna ja. som, som jag anser Är politiserade mm. Bör de vara det eh, Och jag vill hävda att, att min Marshall Högtalare inte är politiserad Och att min konjak inte heller är det Men ja så Du, så tycker jag. Det. du kanske har rätt Jag tror, jag tror att det. i alla fall konjeken är, är ju det men tror det eller så här, om, jag, i för sig, om jag går på fest och eh, det alltså det finns ju det finns ju trendiga det finns ju trend drycker mm. så. Men, men du vet den vänster intellektuella dricker väl vitvin lika friskt som som den som ungmoderaten alltså i jag, du kanske har rätt jag tror det du har vi sista ändå då Men sen så dricker jag ju inte bollinger för att det är dyrt förstår du? Ja, ja. när vi är ju fattiga Det mm. handlar om materiella intressen ja. <laughs> Jag har skrivit allmänt Mänsklighet misslyckande jag, jag minns inte vad jag tänkte jag skrev det Så jag fick äh. hoppa den <laughs> Sista grejen nu då Jag har mm. totalt tagit över innehållet i den här podden Ja, fast det mm. känns som att du intervjuar mig Ja <laughs> <laughs> För du var för lat för att skriva ner någonting Um, practice what you preach har jag skrivit här. Identitet, in, identitet. Förlåt, eller Jag har inte frågat dig vad du tycker om de här sakerna. Det har kommit, det har Nej, vi har, vi har pratat tänker. om det. <laughs> vi har haft ett samtal. Um, practice what you preach. Identitetspolitik inom konst. Allt ska vara fläckfritt, även politiskt, sa Caroline i avslutet. Mm. Att man ska leva. Uh, jag, vill, jag vill börja med att säga att jag tycker det är kul att Caroline håller med oss. Eh, eller att vi håller med Karolin Men eftersom att deras avsnitt kom ut Efter vårt om Bob Dylan så, så, så sa jag det på det sättet Just det här med att eh, Jag vet inte ens om det var det hon menade Jag försökte bara vara lite roligt Men med just det här att, att eh, Konst ska vara fläckfri sa hon. Och, och även politiskt fläckfri mm. Och att, att man måste kunna vara människa sa hon ju okay. I princip i podden I slutet. Minns du inte detta? Har du glömt? Eh, jo, alltså jag lyssnade på den två gånger eh, ja. Jag stod nog i duschen båda gångerna <laughs> <laughs> Båda gångerna <tror> jag. <laughs> jag, duschar, jag duschar mycket men, eh, men att de menar kanske att så här, eh, Om jag eh, Är någon slags kulturutövare Som också har vänster och siktar, Så får inte jag gå förbi en tiger utan att ge en peng ja. jag duscha, eller? Att jag men måste också... leva eh, eh, Efter mina Moraliska Ja precis. Att man måste leva som man lär då, Till hundra mm. procent Det är en aspekt av det Vi kan mm. börja med att prata om den Vad tänker du om det? Nu börjar du säga nu. Vad tycker du om det? Nej, jag, menar, jag, jag, tyckte, jag tyckte det var skönt att intervjua dig, för då slipper jag. <laughs> nej, mm. nej, men eh, jag tänker att man behöver, inte, man behöver absolut inte. Alltså, på vissa plan så måste man leva som man lär. Du kan ju inte. Eh, alltså, det, blir, det blir ju liksom extrema exempel. Sådär. Men på ett sätt så. Alltså, du kan ju inte. Du kan ha vänsteråsikter och mm. ha en ny telefon. Ja, gud. Ja. Så, och du kan ha vänsterutsikter och eh, inte ge en peng till en tidigare utan istället ja. köpa en korv för den pengen. Ja. så För att på något plan. Du vill ha en korv. Jag, jag, ha ty ha en... jag tycker det är ett fullgott exempel. Jag, eh, för jag vill ett ha en ett gott eh, skäl. Ja. Ja. Så den grejen. Är, men, men jag tänker också att hon pratade, eller jag tolkar det som att hon pratade också om att, eh, att, att, att, att konst också ska vara helt, helt eh, fläckfri politisk. Och hon pratar om den här serien. Eh, som handlar om eh, hur det är att vara en, den är som girls jag har inte jag har sett mm. girls jättedå borde verkligen göra det. <coughs> Detta minst, de Men men eh, hon säger Caroline säger att den är som girls fast eh, med en svart huvudperson. Mm, fler tror jag hon Flera sa alla kan är kanske. inte vita. Ja, alla är inte ja. vita kanske hon sa. Eh, men, men att den här serien är så genial därför att den handlar inte inte alltså den handlar om hur det är att leva som svart men den är liksom inte tydligt politiskt mm. Skriv det på näsan politiskt. Ja, precis mm. eh, så. Och det är ju intressant också Ja, mycket konst blir ju lidande när man liksom på ett övertydligt sätt tvingar in någon slags sensmoral, mm. men också en del konst funkar bra precis Men det jag menar, alltså folk, typ, ett, ett bra exempel på det här, som mm. vi också har pratat om innan eh, är ju eh, vi pratade om att det har kommit kritik mot Orange is New Black. Minns du det? Har vi pratat mm, om det? Men vi har inte pratat om det i den här podden. Nej, nej, nej, nej. nej utan tidigare i, ja. i våra liv. Du och jag. Ja. Men jag minns inte exakt vad kritiken var. Minns du det? Mm, ja, det är lite... Äh, dels så äh, pratade en bekant till oss om att äh, hela crewet bakom, äh, bakom serien är män. typ mm. Och att hon därför inte ville se på serien för att det var Aha, det en, en, en mannligt processerie mm, jag tycker det är dumt ja. och sen så har det kommit till kritik det det jag på. om att det till exempel så här, de kvinnliga brottslingarna man får en bakgrundshistoria till alla och att serien därmed säger så här att ingen kvinna är kan vara ond eller våldsam utan det finns alltid en liksom snyftare historia bakom för att en kvinna kan ju inte bara vara aggressiv, förstår du Mm. Så, den kritiken. Och den tar jag mer på allvar. Fast också vilken fängelseserie med manliga brottslingar, i vilken serie får man inte ens en historia om, om någon som sitter inne? Nej, men det, är alltid, alltså, det de försöker säga med den kritiken är ju att i en, en film som handlar om ett manligt fängelse så fi, finns det ju de medfångarna som bara är brutala och, mm. onda och bara slåss, mm. typ. Men jag skulle säga så här att, att För det första så, så, så skulle jag säga att, att skillnaden där är att De ha, de ha, man hade kunnat göra den bakgrundshistorien Även för de medfångarna mm. typ. Men, det är, Men alltså, man är inte intresserad sig för att göra det alla alltså, Precis, man får inte se det Och då, då, i, i det filmuniversumet Så finns ju inte den historien då. Nej. det som inte syns finns Men jag skulle säga det att, att, att det är helt fel Det de säger Därför att det finns ju exempel på I Orange is New Black mm. Som är kvinnliga medfångare som, som är helt oförklarligt onda minst det mm. hon som blev ledare Över de mörkhyade där Vad heter hon? Eh, ja, just Hon in, som var drug dealer ja, hon, som, hon som blir påkörd sen Det här är spoilers, bara fullt med spoilers Men uh, eh, men, jag det var länge sen. Mm. men du vet eh, Hon, cancerkvinnan eh, Körde över henne med bil mm. minns du det? Mm. Jag minns inte vad hon hette Men hon, ja. hon kommer ju jag in i fängelset det. Och um, och um, vad heter det Bara förstör saker typ, Och bara försöker ja. starta raskrig typ. Ut, och, det, och man får ingen bakgrund Egentligen till Man, ja, man får ju se hur hon kämpar eh, utanför fängelset uh, Alltså hon framstår ju som en sympatisk person i det man ser av en utanför fängelset mm. när hon samlar sin lilla familj och lagar mat och så här och typ försöker ta hand om sin, sin familj mm. som då består av, vad heter hon, Tasty? Är, är, är det hon som Nej, hon är inte förälder till någon annan. Nej, inte förälder. Jag. Men det, det är någon av de, av de svarta fångarna som mm. är adopterade. Ju. Ja, just det. Och som blir adopterade av henne för mig eller något sånt. Jaha. Ja, hon kan är inte. adoptiv. Och sen så um, säljer hon knärk. Knärk. Nej, men mm. jag menar, det, det är egentligen irrelevant ifall det stämmer i serien eller inte. För att jag vill komma tillbaka lite till, till Karolins... Ja, just bara frågan. Till, till Karolins grej där att Att, att, att en tv-serie Måste vara politiskt fläckfri mm. jag, jag, alltså, jag tycker att, att Det bästa mot argumentet Mot det där är egentligen bara att säga så här Jo, fast dramaturgiskt så blir det mer intressant Om vi ger alla karaktärerna en bakgrundshistoria det kan bli. Eller också så här, Det var Det var regissörens val och uh, Gör en egen serie då <laughs> Jättedåligt argument Nej men uh. alltså att, att, att, det, att just det här att Att man ska kunna man ska kunna skapa en. En, en intressant och mm. eh, rogivande liksom, man, man måste ju också kunna intellektualisera eller titta på det från en meternivå och säga, varför väljer regissörerna? Till ja, ja, absolut. Och det är skitintressant. Mm. Och jag säger absolut inte att man inte får kritisera tv-serier. Det, det tycker jag man ska göra. Ja. Mm. Men att, att konst inte nödvändigtvis blir sämre för att den inte är... Precis. Eh, ja, det Där sätter du huvudet på spiken. Man, man kan vara upprörd över, så här, men varför gjorde hon på det sättet? Eh, mm. Det är en jävla bra serie, mm. men... Eh, Så här, det här var tråkigt Precis. Så. Mm, och jag. på ett sätt så kan jag tycka att, att, att det där är ju en, en, en, en om man ska försöka se det feministiskt så är det ju det även om, även om man man kan se att man gör så här med kvinnliga eh, kriminella mm. så, så är ju det i, i så fall är det ju snarare en, en behandling av kvinnliga kriminella som jag tror är mer sanningsenlig och typ bättre egentligen för att det fin, jag tror att det inte finns ingen som är naturligt bara våldsam och ond och mm. bara försöker alltså det finns alltid, jag Nej. tror att det alltid finns en bakgrund, tror du inte det? Jag vet inte, men jag, det finns väl det finns väl sjuka mm. jävlar, tror jag För jag menar, i så fall är det ju eh, mer styrmod, vad säger man, kan man säga? Styrmod? Styrmoderlig ah, Att, att eh, porträttera manliga fångar som bara ga, galna människor som bara mm. vill säga Eller så är det allt, pat en, en patriarkal Konspiration om att Upprätthålla skräcken För män, att man ska vara rädd för män My, Kan det mycket väl va Vi lanserar den i <laughs> ja, nej. Ska vi avsluta med ja. Att eh, prata mm. om vem som var bäst I det här förra avsnittet oh. Av en varje sökts import mm. Jag tycker liv Jag har ingen åsikt den här veckan jag Nej, jag, jag tycker det... Så kan det vara Jo, jag tycker liv också mm. faktiskt. Det här är ja. första gången vi tycker samma Ja Jag tror inte jag har någon superbra motivering. Nej, inte jag heller. Någon slags smaktjänst. Men det är, det, är, det är svårt att välja. Så att de jo. båda är så jävla bra. Jag älskar de båda. Vi bara säger det. Så att ingen tror att vi försöker vara taska. För det försöker vi verkligen inte vara hey gud, nej. Ja. Vi har ju inte på något sätt marknadsfört här. Vilket är roligt. För att, eh, det kommer in folk prenumererar Och fortsätter gärna prenumerera. Det är superroligt. Ja, det på, gör folk eh, faktiskt. På iTunes ja. eh, Men i övrigt så låter vi eh, internets... Eh, eh, och Föra vidare på den själv ah. Yes, tack för att ni har lyssnat Verkligen Men vi ses nästa vecka Hörs. Vi ses sällan Ha det bra, hej hej, hej.